Goig de Tardor, sóc la fugissera lluna minvant, aquella que s'escapa de la terra. A la llunyana primavera cercava, senyor, els morals de les primeres flors dels arços Sota els arbres, sota els estels, com una durada vaig fer l'amor i a finals d'abril vaig ser esposa. A l'estiu vaig madurar les pomes enceses i, al igual que la llavor al meu ventre, la fruita va créixer forta i rodona. A la collita del gra vaig abatre Montsenyor per fer de la seva mort l'aliment de la nostra gent. I ara, a la tardor, en l'espera del naixement del fill, per amor, retorno al si de la terra, afuiré a trobar-lo en mi en el seu regne oscur. Jamai us fallaré i en una balma fosca de muntanya a la que s'acompleixi el solstici d'hivern Renovant les vostres esperances, infantaré el nim i la roda del temps, com sempre, completarà el seu curs. A la candelera, ja deslliurada dels prens, tornarem persona i reverdiré de nou la terra. Ara, quan veieu que la força se'm decau i els arbres ja perden les fulles, quan la neu amaga com si fos una mortalla tot rastre de mi sobre la terra, cerqueu-me amunt en el rostre de la lluna i allí, dalt del cel veureu l'ànima meva com una nau sobrant entre els estels però si la nit és oscura i la lluna no hi és i no hi arrastra de mi ni al cel ni a la terra si esgarrifats mireu als voltants i el silenci ho és tot i la vida sembla freda i yerma que no defalleixin pas vostres cors puig, jo regno a la gola més profunda de l'oscur, i quan sóc oculta, sóc crisàlida de vida. Heu de saber que tot recomença, i ara és temps de pas i renovació. Quan m'aculpo tot minvant, com una fina fulla de corvilla, i ja em preparo pel cíclic retorn. Però, mentrestant, en aquests moments incerts, recordeu-me la promesa que us vaig fer, i cerqueu a dintre vostra que ara n'hi trobareu el meu esprit, a l'espera de tots els que folgueu el dolç imaginari del magí a la font del vostre ésser allí sempre estaré dalt del cel al si de la terra dintre vostra, com un amant, com una mare una i sempre allí us esperaré Ramon